ירמיהו, פרק כ"ו בראשית ממלכותי היקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת אדוני למור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני, ודיברתה על כל ערי יהודה, הבאים להשתחוות בית אדוני, את כל הדברים אשר ציוותיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו, וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלליהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אלי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח אליכם, והשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו,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 משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם, לאמור, אדוניי השלכני להינווה אל הבית הזה ואל העיר הזאת, את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ושמעו בקול אדוני אלוהיכם, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם.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 כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו, ויקומו אנשים מזקני הארץ, ויומרו אל כל קהל העם, למור. מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיה ומלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה, לאמור, כה <כו> אמר אדוני צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער.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 וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך עמיתו. וישמע אוריהו, ויירה, ויברח, ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, את אל נתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים. ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב,